أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأخضر الصلاة وأخضر التسليم على سيد مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله الحكيم Allah wajibna ilmu, dan janganlah dari yang istimewa yang kita terima, kita terima yang lebih baik. Dan kita terima yang benar, dan kita terima yang salah. Dan kita terima yang benar, dan kita terima yang salah. Dan kita terima yang benar, dan kita terima yang Tuan-tuan dan -tuan, muslimin muslimat jemaah surau subuh. Pertama nya marilah sama-sama kita menjatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan Allah Subhanahu wa Sekali lagi pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa kita dapat bersua kembali dalam seri kuliah Maghrib bulanan kita berpandukan sebuah risalah kecil 30 tanda tanda orang munafik yang de oleh doktor Aid Abdullah Al-Qarni. Sim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah kepada kuliah kita pada malam ini, saya mengambil sedikit kesempatan pada malam ini untuk sama-sama memberikan peringatan pada diri saya dan kita semua. Akan satu peristiwa besar, iaitu peristiwa Maulid junjungan Nabi besar kita alaihi salatu yang akan kita sambut dalam sari dua lagi. Muslimin Muslimat yang darah hati Allah SWT, persoalan maulid ini merupakan satu persoalan asas di dalam kehidupan kita kerana kita inginkan syafaat junjungan Nabi SAW dan tuan-tuan. Sebab itu kita perlu memperbanyakkan salawat ke atas junjungan Nabi SAW setiap kali nama baginda kita dengar ataupun tidak semestinya demikian kita sendiri menjadikan sebahagian daripada zikir kita itu adalah bersalawat. maka itu dah adalah yang terbaik seperti mana yang disebut oleh para ulama jadi setiap kali tuan-tuan dan puan apabila datangnya Maulid junjungan nabi besar kita alaihi salatu ini adalah setiap kali kita melakukan tajdid, yakni memperbaharui keimanan kita kepada Allah SWT, rasa kasih dan cinta kita kepada junjungan Nabi besar AS jadi untuk itu tuan-tuan walaupun salawat ini merupakan perkara yang amat mustahab, yang amat dituntut yang disyaraatkan di dalam agama kita tapi saya berkeyakinan bahawa kita perlu mengangkat lebih daripada itu untuk, apa? untuk letakkan salawat ini Sekteiman yang Allah Subhanahu wa Taala minta kepada kita, Inna wa malaikatahu yusalluna' al Nabi, ya ayah yang dinaa menusallu' Alaihi wasallam taslima. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala dan para Rasulnya para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Maka kata Allah wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam ke atas Nabi, nyujungan Nabi besar kita alaihissalatu wassalam jadi bila mana perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka ianya memberi maksud ayat perintah ini selama mana tidak ada karinah yang mengatakan dia bukan wajib maka asal hukumnya adalah menjadi kewajipan kepada kita Tak takpelah kita tak payah bincang dari sudut apa yang disebut oleh para pukaha tapi kita bicara dari sudut persoalan kita sebagai umat Nabi alaihi s.a.w untuk sama-sama kita berada di dalam bahtera pada hari kiamat kelak untuk kita dapat sebahagian daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara ini tuan-tuan dan puan kalau kita pergi di negara Arab sebagai contoh di Damsyik yang saya duduk lama di sana masyarakat Damsyik ini adalah satu masyarakat khususnya di di bumi Syam ini persoalan Maulid ini adalah persoalan besar kepada mereka kalau di di tempat kita ini kita nak masuk rumah kita buat kenuri, orang sakit kita berkaitan yasin, orang apa lagi um, jemputan itu ini dan sebagainya. Bagi mereka sebaliknya, nak masuk rumah tuan-tuan mereka akan buat maulid Nabi untuk dimulakan dengan penzahiran rasa cinta, baca salawat, baca apa tadi um, burdah dan sebagainya. Itu juga kalau orang sakit, di antara salah satu cara yang mereka gunakan, kaedah yang mereka gunakan, iaitulah bertawasul dengan junjungan Nabi SAW melalui majlis zikir salawat ke atas Nabi ini. Jadi sebagai muqaddimah sebelum saya masuk kepada topik ini, sebab dia tidak lari jauh. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang seorang tokoh ulama' yang cukup terkenal, saya rasa kita semua kenal. Dia ada satu buku dia tulis. Buku tersebut, tajuk dia Hadawalidi. Zaman saya belajar dahulu buku itu, baru saja ditulis kami waktu itu. Buku tak terbaik mana dalam 100 muka sebab lebih sahaja. Jadi kami zaman belajar tu buku Buti ini, dia lebih kurang sepanjang tahun dia akan ada buku yang dia keluarkan. Jadi buku dia ini adalah laris di pasaran menjadi minat kepada para pelajar penonton ilmu yang berada di bumi Syam pada ketika itu. Saya pun diantara orang yang beli buku itu. Tapi bila zaman kita belajar, tuan-tuan, baca pada zaman tersebut, saya tinggal buku itu puluhan tahun. Saya dah keluar daripada Damsyik dah hampir dekat 30 tahun, 20 tahun lebih. 25 tahun seusia anak saya. Jadi bila saya balik, buku tersebut masih disimpan di dalam rak di rumah saya. Saya buka belek semula disebabkan berkisarkan di dalam bab solat ke atas Nabi ni. Itulah yang kita secara khususnya mulit ke atas Nabi. Jadi dalam buku tu tuan-tuan, buti ada tulis berkaitan dengan satu kisah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Sebagai apa penyumat kita apabila kita cerita dalam Maulid ini tadi kita kena ada satu stand orang yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala ini kena faham ini adalah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan otak kita ini diracuni ataupun dimasuki oleh air Sehingga menyebabkan kita mengatakan majlis maulid ini, majlis bida'ah itu ini dan sebagainya. Jadi, bukti tulis dalam tu tuan-tuan. Kalau buku tu ada terjemahan, tuan-tuan cari baca. Saya tak ingat muka surat berapa. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh tunjukkan muka surat berapa dalam buku tersebut. Jadi, kata bukti satu hari, dia buat rumah di sebelah, minta izin untuk buat rumah, dia ada duit sikit. Masyarakat Arab, tuan-tuan, mereka suka untuk duduk berdekatan dengan ibu ayah mereka. Ha, ini wali di bapak dia bernama Mullah Ramadan Al Buti dan kita kenal sebagai Butri-Butri itu bapak dia Mullah Ramadan. Dia Muhammad Said bin Mullah Ramadan. Jadi bapak dia bagi keizinan maka dia pun buat rumah. Bila dah rumah ni siap, menjadi tradisi masyarakat Arab tuan, tuan khususnya di bumi Syang nak masuk rumah ni mereka akan buat maulid. Dipanggil munsyidin, kemudian majlis zikir, kemudian tazkirah sebuah sikit itu ini sebagainya. Jadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesokan harinya, bapak dia ni jatuh sakit. Mula Ramadan ni jatuh sakit. Jatuh sakit ni maksudnya teruklah, Bukan sakat, orang kata apa, biasa-biasa tapi sakit teruk. Maka butuh tuan-tuan dan perempuan, bincang dengan anak beranak apa semua ni, kata tadi kita langsung lagi, kita buat lagi, maulik sambung lagi untuk malam kedua, malam yang ketiga, moga-moga. Dengan apa yang dinamakan sebagai jahin Nabi. Ia kecintaan Allah SWT kepada Nabi ini. Kita bertawasul Allah SWT memberikan keringanan kepada bapak mereka yang sakit ni tadi. Jadi, masing-masing tuan, tuan guna kaedah masing-masing. Buti buat majlis maulid. Adik dia seorang perempuan diserita dalam buku tersebut. Dia sedekahkan sesuatu atas niat. Moga Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan bapak dia orang ni. Sebab mula Ramadan ni tua. Di antara ulama' tua zaman saya pergi pun saya tak sempat dengan dia. Begitulah juga anak-beranak buti yang lain. Jadi ringkas cerita tuan-tuan. Apa yang berlaku? Buti tulis di dalam buku tersebut dalam beberapa tempoh setelah itu bapak dia sedar. Yakni sakit hilang langsung dia punya kewarasan ni. Tadi maksudnya kita kata um, bila dia sedar daripada sakit tuan-tuan nombor -tuan 4 -tuan, maka buti dia ada mula Ramadan ini ceritakan kepada buti yang buti tulis di dalam buku hadza walidi apa kata buti kata dia bapak dia cerita ketika mana aku jatuh sakit ni tadi aku tak sedar memang aku sakit sungguh-sungguh ni tadi kata dia aku didatangkan dalam mimpi seseorang menatangkan satu bekas bekas ibarat kita kata macam talam kan kalau kita buat satu program kita letak barang dalam apa bekas tersebut untuk diberikan kepada Um, penyampai dan sebagainya Lalu kata lah Ramadhan Orang ini tadi apabila datang Persembahkan kepada aku Dia cabut Di dalam di dalam bekas tersebut tuan-tuan Ada bentuk hadiah yang kecil besar dan sebagainya Lalu dia cabut yang paling besar sekali Dia kata yang ini dipersembahkan Oleh anak engkau Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Bukti Kemudian yang kecil sikit Dia cabut pula yang ini dipersembahkan Oleh anak engkau yani Adik kepada Syekh Sa'id Ramadan al Buthi. kemudian dia cabut lagi dia kata yang ini pula dipersembahkan untuk engkau oleh cucu engkau yang bernama Muhammad Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan al Buthi. yakni cucu dia lah anak kepada Syekh Al-Buti Buthi jadi mimpi orang soleh tuan-tuan tak sama macam mimpi kita mimpi kita ni mengarut kan katas ke bawah kiri kanan kan mimpi kita mengarut maka apa kata putih dalam buku tersebut? Ini menambahkan lagi keyakinan bahawa melaksanakan program ataupun maulid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendatangkan manfaat yang begitu besar pada zahir dan juga pada bautik. Dalam erti kata, ketika mana orang yang datang dalam mimpi bapak dia itu tadi dia seolah-olah diterjemahkan hadiah yang dibawa itu tadi adalah sebagai satu dakwah sebagai ubat penyembuh kepada bapa mereka ini yang sedang sakit. Itu kaedah mereka tuan-tuan dan puan di dalam cara ataupun mereka memperingati um, Maulid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul bila kita baca dalam sejarah yang panjang, dia tak pelik. Yang pelik ini hanya orang yang dia fikir dari sudut fizik sahaja, tapi dia tak pernah fikir dari sudut metafizik yang kita apa tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala Kekuatan dengan segala kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita sebagai salah satu cara penyembuhan yang kita usaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Um, sahibul Irbil yang ditulis dalam sejarah yang kita baca dalam sejarah itu, orang yang meraihkan maulid secara besar-besaran yang belaga apa semua itu, yang disebut dalam apa Al-Amir Muzaffar itu. Adalah orang yang merupakan orang yang pertama Melakukan skala besar Besar ni dalam arti kata tumbang kambing Tumbang ayam Tumbang segala-galanya Untuk apa? Untuk mengajak orang ramai ini tadi Bukan makan tuan-tuan Kita kena faham bukan hanya makan Makan itu cerita lain Tetapi adalah persoalan bagaimana Untuk kita menanamkan dalam jiwa kita ruh Menanamkan dalam rasa kecintaan kita Yang kita inginkan syafaat Nabi Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita untuk berbuat demikian. Nabi kata aktsirussalata alayya fi ah ah. Nabi kata perbanyakkan selawat kepadaku pada hari Jumaat pada malam Jumaat. Kenapa? Kerana Nabi ingatkan orang yang berbuat demikian fa manfa'a zalika wa inna lakum in kata Nabi akan menjadi pemberi syafa'at kepada dia. Untuk bila? Pada hari kiamat kelak. Kita jangan paham pada hari kiamat kelak tuan-tuan. Syafa'at itu terkadang dia datang dalam keadaan macam cerita tadi dalam apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam buku Harga Walidi. Jadi ringkas yang saya nak sebut kepada tuan-tuan dan perempuan dan perempuan. Maknanya bulan ini adalah bulan kita menyemarakkan kecintaan. Kalau kita biasa salawat 100 kali tuan-tuan. Apalah salahnya kita gandakan pergi kepada 1000, 10,000 kali. Tentu ada masa lebih lagi kan? semua dah bakat tarak kerja, dah bakat pencin, kan? semua nak pergi apa lagi jadi perbanyakkan lagi seratus ribu kali kalau kita dapat dan kita akan dapat, kita akan nampak hasil daripada um, memperbanyakkan salawat ke atas junjungan Nabi SAW jadi itu sebagai mukadimah tuan-tuan untuk um, sempena dengan maulid Nabi SAW ini paling tidak saya mempunyai saham untuk sama-sama uh, membicarakan tentang Maulid Nabi. Mungkin ada program lain, ceramah lain berkaitan dengan Maulid Nabi di tempat tuan-tuan. Baik, malam ni kita nak baca pada karakter yang ke-19. Yang dikemukakan oleh pengarang di dalam buku ini pada muka surat 51. Uh, muka surat 81. Karakter yang ke-18 ini tidak ada kesesuaian di antara zahir dan batin. Maknanya, zahir lain, batin lain. Tidak sama. Sifat orang beriman, tuan-tuan, dia mesti istiwa al-zahir wal-batin. Maknanya, zahirnya sama dengan yang batinnya. Kalau dia, orang yang melaksanakan tuntutan syariat ini secara zahir, maka secara batin, dia juga kena berada di atas jalan yang sama. Dia tak boleh mari kita dalam sembahyang ni kita duduk di depan Allah SWT dengan penuh rasa khusyuk kita tetapi di luar kita, dalaman kita itu tadi, tuan-tuan, hilang. Ataupun tidak menampakkan kita ini sebagai seorang yang patuh kepada perintah Allah SWT. Sebab itu dia jadi apa? Dinamakan sebagai izdiwajiyah fil hayah. Ia yani, um, kecelaruan di dalam aida sebagai seorang muslim. Bilamana kita letak diri kita, tuan-tuan dan perempuan, kita laksanakan tuntutan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam rumah Allah, bila kita keluar daripada rumah Allah, kita sebenarnya adalah membawa obor. Kita menjadi contoh kepada umat Nabi SAW. Maknanya apa? Orang akan kenal kita sebagai orang masjid ini, dia tak tipu punya, dia tak akan cakap bohong segala-galanya, tidak ada pada dia. Sebab apa? Sebab masjid tadi benar-benar telah mentarbiah diri dia. Tetapi kalau orang masjid, tuan-tuan, terkenal dengan sifat Apa tadi? Kelentong, wa ila akhiri dan sebagainya Maka inilah salah satu bentuk yang dinyatakan pada karakter yang ke-19 ini Tidak ada kesesuaian di antara zahir dan batin Wala'ayuzubillah Sifat ini sifat siapa? Adalah sifat munafiqin Yang Allah SWT gambarkan di dalam Al-Quran Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah Allah Taala perjelaskan Nyatakan kepada kita perangai munafikin di dalam surah al-Baqarah sahaja dia ada dua ada 13 problem yang Allah Subhanahu nak dedahkan keburukan golongan munafikin di dalam surah al-Baqarah. Orang beriman Allah Taala hanya sebut tiga ayat sahaja. Begitu juga dengan sebaliknya orang yang kafirun ini tadi. Maknanya apa? Maknanya bila kita dah mulakan dengan membaca surah al-Baqarah itu tadi telah mendekatkan diri kita bahaya yang paling besar. Kalau pada zaman Nabi tak ada masalah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Quran tengah turun. Tak ada siapa pun pada waktu tersebut boleh menyembunyikan kemunafikan di dalam jiwa dia. Sebab ayat turun Allah SWT boleh dedahkan kepada Rasulullah. Kawan ni sifatnya munafik. Sepertimana yang kita sedia maklum rekod ini ada pada tangan Huzaifah bin Al-Yaman. Apabila Nabi dedahkan, dia yang simpan rekod ini. Maknanya, senarai munafik daripada A to Z itu tadi, telah dinyatakan oleh Allah subhanahuwataala kepada Nabi. Tapi kita hari ini, tuan-tuan, tak ada. Allah subhanahuwataala sembunyikan batin itu tadi daripada pengetahuan umum. Saya tak tahu apa yang terbuku dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan-tuan tak tahu apa yang terbuku dia dalam hati saya. Kerana sifat Allah subhanahuwataala Maha apa kita sebut sebagai satir yakni tutup keburukan kita kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan seseorang itu dia boleh tahu boleh zahir yang batin tuan-tuan kan? dia tengok orang ni dia tahu panggil macam ni dia tengok orang ni tahu macam ni habislah hidup kita dah tak selamat sebab apa? sebab keburukan kita tidak boleh didedahkan rahsia itu telah telah terbongkar kepada orang dan dia dah tak jadi rahsia lagi maka Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan tinggal lagi apa? tinggal lagi kita yang perlu menterbiah diri kita untuk um, meletakkan diri kita. Ini biarlah yang zahir ini sama seperti mana yang batin. Sebab itu kita belajar dalam dalam tasawuf. Um, apa tadi? Benda ini diperhalusi dalam tasawuf. Ibn Atta'ilah sekandari apa? Dia kata, Mata ja'alaka Allahu fi zahiri mumtathiran li awamirihi waradakaka fil batini istislaman li kahrihi Fakad agamal minna Taala. Dia kata bilah Allah subhanahu wa taala jadikan kamu. Di wajah di luaran ini, maknanya yang kita nampak secara fizik ini tadi, mungtasilan liawamirihi. Kita patuh kepada perintah Allah. Yang ni kita buktikan di luaran ini tadi kita melaksanakan tuntutan perintah Allah swt yang kita solat, kita semua semua yang Allah subhanahu wa taala minta kita buat dan Allah taala minta kepada kita untuk kita tinggal dan tanda kita buat dan saya yakin kita semua duduk dalam kategori ini. Kemudian kata dia wa razaqaka fil batin. Kemudian Allah Taala berikan rezeki pula kita dari sudut yang mata kasar yang kita tak nampak ni, iaitu metafiziknya batin kita itu tadi apa dia? Istislaman liqharihi. Kita boleh menyerahkan bulat-bulat apa yang berlaku itu tadi kepada siapa? Liqharihi kepada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa jawab Jawapan Ibn Athaillah As-Sakandari kata dia maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan kepada kamu nikmat yang paling besar yang tidak ada nilainya di dalam diri kamu Sebab apa tuan-tuan dan puan terkadang kita ni kepatuhan kita kepada Allah tapi mari dalam ujian kita tak lepas Kita senantiasa mengukit dengan segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita maka batin ini tak sama dengan zahir. Jadi bila mana kita tunduk di dalam amalan kita secara zahir ini tadi, maka begitulah juga di dalam batin. Begitulah bahayanya tuan-tuan apabila dari sudut amalannya, orang kenal kita dari sudut zahir ini baik, tetapi di rumah kita tuan-tuan dan perempuan, keluarga kita kenal kita sebagai seorang yang kaki pukul apa kita? Ini yang berlaku pada hari ini di dalam kehidupan masyarakat yang terkadang kita rasa terkejut. Saya terkadang pergi bertugas di mahkamah. Ada orang yang yang saya kenal di sudut Zahir. Tiba-tiba kes itu dibawa ke mahkamah. Saya kenal dia di luar tidak sama seperti mana perkara ini didedahkan oleh saya di mahkamah. Kan? Jadi kita pun terkejut. Terkejut tak terkejut pun tuan-tuan dan perempuan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Kerana selama mana kita ni manusia kita tidak boleh meletakkan diri kita ini tanpa salah. Yang maksum itu saya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Baik, karakter ini menyangkut kepada satu hal firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitulah daripada ayat yang pertama daripada surah Al-Munafikun. A'ubillahimina syaitanirradim. Iza'akal ja munafikuna qalu nashadu innakala rasulullah wallahu ya'alami innakala rasuluh wallahu yashadu rasul, innal munafikina lakadibun. Kita buka surah yang pertama daripada surah Munafikun ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala apabila orang-orang munafik ini datang kepadamu kepada siapa yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka berkata kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar adalah rasulullah dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang munafik itu adalah benar-benar pendusta almunafiqu Jadi, tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini mereka datang. Kita kalau belajar dalam bahasa Arab, saya masa solat tadi sempat tengok. Sahabat saya, Ustaz Asri datang mengajar bahasa Arab di tempat tuan-tuan. Dulu saya mengajar kan Tak kisahlah siapa mengajar pun. Yang penting kita dapat sedikit ilmu daripada pengajaran yang kita belajar. Apabila Allah Ta'ala gambarkan, ceritakan di dalam Al-Quran itu tadi. قَالُوا نَشَهَدُوا إِنَّكَ لَا رَسُولَ اللَّهِ Kami ni jadi saksi, إِنَّكَ sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, itu adalah Rasulullah. Ini akuan mulut mereka. Bila kata perkataan, إِنَّكَ di sini, kalau kita belajar dalam balaghahnya أَغْرَضُ الْقَبَرِ Ini apabila kita melontarkan suatu maklumat, tuan-tuan, dia akan melalui tiga step. Step yang pertama disebut sebagai faedatul khabar. Kita hanya nak sampaikan maklumat yang orang belum tahu. Ataupun step yang kedua, dinamakan sebagai um, apa tadi bagi orang yang ada sedikit keraguan kepada dia, maka kita datangkan dalam bentuk tauqid maka mereka nak tutup awal-awal, takut Rasulullah ini ragu tentang keimanan mereka, maka mereka kata inna Rasulullah ada dua tauqid dekat situ ada inna satu ada la satu, dan dua-duanya itu tadi menambahkan terkirapada, menambahkan kekuatan ayat itu tadi, seolah-olah mereka datang ni macam hampir-hampir nak bersumpah mengatakan bahawa Rasulullah itu adalah Rasulullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala buka pekung mereka. Wallahu ya'lamu ya innaka la Rasulullah. Allah Ta'ala tahu memang itu adalah Rasulullah. Daripada langit lagi itu adalah Rasulullah. Walakin al-munafiqin lakadibun akan tetapi, kata Allah, sifat orang munafiq ini sampai bila pun mereka adalah pembohong. Baik itu dalam ayat, surah, ayat 14 daripada surah Al-Baqarah, tuan-tuan, selalu kita baca. Wahai orang-orang yang beriman! Beritahu mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. Dan beritahu mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. ni, beritahu mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. Dan beritahu mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. Dan beritahu mereka tentang kebenaran yang telah Allah beritahu mereka. yang telah Allah beritahu Allah beritahu mereka. Dan tapi Allah Taala buka pekung mereka. Apa kata Allah Taala? Wajda kalau ila syaitan ini. Apabila mereka masuk, mereka masuk balik dalam kandang mereka. Tentuan kalau kita baca tafsir surah ayat 14 ini tadi amat dalam yang Allah Subhanahuwataala nyatakan dalam ayat tersebut. Tadi wajda kalau dinaa amanu kalu amanna. Apabila mereka berjumpa, Berjumpa macam mana? Di tempat terbuka ni. Macam kita jumpa dengan saudara kita di masjid, di luar masjid, di pasar apa semua kan kalau dalam dalam kita nak terjemahkan penghayatan maksud ini tadi adalah ibarat orang yang satu camp ini satu patilah kita kata kan, untuk memudahkan tuan-tuan faham kan kita bukan idea ni patia aku ni kan jadi macam mana pun tak berkenjak dia ni orang aku kan tapi tuan-tuan apabila mereka balik balik ke mana Allah Taala kata wa idha khalaw ila syayatinihim apabila mereka ini bersembunyi khalaw maksud khalaw maksudnya mereka berdua-duaan seolah-olah orang tak nampak ila syaitinihim. Dengan siapa? Dengan syaitan-syaitan mereka. Syaitan-syaitan apa maksudnya? Maksudnya, dalam kandang yang tidak nampak oleh Zahir. Macam kawan tadi, kita kenal, dia, kita kata dia camp, camp kita. kan? Kita nampak dia ikut program kita. Tapi, siapa tahu, di sebaliknya, dia ini sebenarnya adalah intelligence spy. Kan? Musuh nak tengok kekuatan kita bagaimana. Maka, Allah Ta'ala kata, itu adalah sifat syaitan. Sebab kalau dia tunjuk dekat orang, dia duduk dalam, dalam kemah pihak yang sebelah sana orang akan tahu dia ini adalah musuh maka Allah Taala kata wa idhakalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum Secungguhnya kami ini adalah sebahagian daripada kamu itu pun tuan-tuan nak faham tafsir ini kena belajar balaghah tadi mereka kata qalu amanna mereka kata kami telah beriman telah beriman itu dia datang dalam jumlah ismiyah yakni fa'il maka di dalam bahasa Arab fa'al ini merujuk kepada at-tajadud wal husus. Dia punya dilalah dia. Jadi kekuatan ayat itu tadi tidak sama dengan kekuatan ayat apa tadi, wa wa'idha khalu ila syayatinihim khalu tak sama dengan ayat inna ma'akum. Tak sama dengan ayat yang ayat itu tadi datang dalam bentuk jumlah. Karena fa'al menggambarkan kepada kita tajadud wal husus. Maksudnya benda itu setiap kali dia jumpa dia akan mengaku benda yang sama. Tapi dia mohon. Tapi apabila dia balik kepada camp dia inna ma'akum sesungguhnya kami ini tak payah bimbang tak payah ragu selama-lamanya kami tidak akan berubah akan kekal kita adalah sama-sama duduk dalam kem kita kem mana? kem golongan munafik itu beza dia sebab apa? sebab isim tuan-tuan dan perempuan kalau belajar bahasa Arab dia menggambarkan asubutu As waddawam sifat mereka itu itulah semula jadi yang ada pada mereka yang tidak akan berubah jadi bila mana Allah Subhanahuwataala ingatkan kepada kita tentang sikap ini tadi apa tadi? Kita takut. Secara zahirnya kita ni nampak macam orang orang baik, orang yang apa tadi tunduk perintah kepada Allah Subhanahuwataala tapi pada pada batinnya tuan-tuan dan puan a'udzu billahi min zalik takut-takut. Kita masih lagi dihantui dengan apa tadi yang dinamakan oleh para ulama tasawuf ini sebagai dosa yang tersembunyi. Wa nak ya zbillah. Lalu kata pengarang apabila kepada anda ditanyakan siapakah kaum yang telah bersaksi dengan syahadah dan mereka membenarkan kesaksian itu akan tetapi Allah mendustakan kesaksian mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka disebabkan kesaksian tersebut. Jadi ayat mereka itu tadi tuan-tuan dah jadi makan diri. Sebab mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW mereka beriman dengan Nabi. Tapi Allah Ta'ala telah buka pokok mereka. Ayat itu tadi akan menjadi saksi golongan ini akan dilempar masuk ke dalam neraka disebabkan pendustaan mereka. Secara zahir mereka membenarkan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Tetapi di dalam hati mereka Allah telah mendustakan kesaksian mereka. Sesungguhnya kesaksian yang tampak benar secara zahir itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Dengan demikian perbezaan antara keadaan zahir dengan yang ada dalam batin termasuk dalam karakter yang nipah. Jadi bila tak sama zahir dengan batin tuan-tuan dan perempuan, maka dia akan jadi apa yang kita, kita sebut sebagai split personality tadi. Dia ada dua wajah, talam dua muka itu tadi. Sebelah sana pun dia boleh duduk, sebelah sini pun dia boleh duduk. Jadi ini yang dinamakan sebagai talam dua muka yang disebut oleh pengarang kepada kita pada karakter yang ke-19. Lalu kata dia dengan demikian, perbezaan antara keadaan Zahir dengan yang batin itu termasuk dalam karakter nifak. Penampilan Zahirnya bagus dan mempersona, tetapi di dalam batinnya terselubung niat busuk dan menghancurkan. Di luar dia menampakkan kekusukannya, sedangkan di dalam hatinya penuh dengan kelalaian dan main-main. Macam kita beribadat kepada Allah SWT, Zahir nampak macam kusuk tapi dalam hati serabut, serabut perut. Lalu kata dia macam-macam datang dalam lintasan kita untuk nak menzahirkan khusyuk kita dalam solat tadi dari sudut batin, bukan dari sudut zahir tadi. Maka salah seorang daripada ulama salaf pernah berkata, aku berlindung kepada Allah daripada khusyuk yang nifak. Lalu orang bertanya, apakah yang dinamakan sebagai khusyuk yang nifak itu? Beliau menjawab, ia itulah kamu melihat seluruh anggota badannya diam dan tenang. Tetapi kita realiti hal atau kita pada hal-hal kita menunaikan ibadat. Ini bukan satu benda apa yang boleh kita gambarkan pada hari ini susah untuk kita dapat. Benda-benda pelik yang memang sukar untuk kita dapat untuk kita nak menghasilkan khusyuk ketika mana kita beribadat. Maka bila mana um, tokoh ulamak salaf, dia kata tadi, dia berlindung dengan Allah SWT, badan nampak tenang, tapi hati tak tenang, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa? Kerana dia bimbang takut-takut Allah Taala SWT, dia termasuk di kalangan golongan munafik. Dalam hal ini ada pernyataan yang berisi sebaliknya. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW melihat seseorang yang mempermainkan janggut dan bajunya ketika salat. Ini satu lagi penyakit masyarakat kita, tuan-tuan. Dan saya perhatikan berlaku dalam masyarakat kita. Dia Masa dia angkat takbir, waktu itulah baru dia perasan. Bulu hidung terbit. <guluh> waktu itu dia perasan. Masa dia tak angkat takbir, dia tak perasan pun. Jadi mulalah tarik bulu hidung. Kan. Janggut terlebih panjang daripada biasa. Kan? Maka, apa dalam apa Nabi sebut ni tadi. Nabi lihat seseorang yang mempermainkan janggut dan bajunya. Kalau dia tengok dekat baju tuan-tuan dia nampak dekat masa 1lah orang nampak apa orang kedah panggil temucut ada dekat baju kan dia nak cabut temucut naik itu ini ini semua benda yang akan mengganggu kekocokan kita di dalam sembahyang dan perangai ini tuan-tuan dan mempaminta wak saya cakap ada sebahagian daripada golongan yang meletakkan diri mereka sebagai salafi terkenal penyakit ni kita alhamdulillah saya nampak perhatikan alhamdulillah orang yang, yang Jemaah kita ni alhamdulillah tak berapa terganggu sangat. Tapi kalau jenis tu tuan-tuan yang kat aku dia tarik jadi. Perasan tak? Kan. Macam janggut dia sorang panjang. Saya kutlah sagut janggut saya pendek kan? Tapi ada orang lain lebih panjang lagi daripada janggut dia. Kan? Macam macam dia buat di dalam sembahyang. Seolah-olah dia lupa tentang apa tadi pergerakan di dalam sembahyang yang boleh membatalkan solat dia tadi. Yang yang yang yang, yang diceritakan dalam kitab fikah yang saya rasa tuan-tuan semua mengaji. Jadi, bila Nabi tengok perangai orang ni macam ni, apa kata Nabi, qalbu hada la kata Nabi, seandainya hati lelaki ini khusyuk, miscaya seluruh tubuhnya akan khusyuk. Jadi, dia kalau dia datang dalam sembahyang ini dalam penuh ketenangan, tuan-tuan dan perempuan, sudah barang tentu yang zahir ini akan menterjemahkan apa yang ada di dalam batin dia. Dalam bahasa mudahnya, terkadang kita ni, tuan-tuan, datang dalam keadaan tak tenang. Kan? Di rumah bini baru sudah masak. Tak sempat nak berjamah. Mari datang suami yang bergeri. Kan? Mana nak tenang? Ya? Kan? Mana nak tenang? Ya? Kan? Kemudian kuliah pula. Ustaz lajak panjang. Lepas ni ada makan. Hmm, lagi tak tenang. Kan? Serabut kita. Kan? Zahir tu nampak macam kusuk. Dengar imam baca sedap. Tapi dalam hati duk mengupat. Bila-bila kan? ustaz ni nak habis kuliah? Saya tak panjang tuan-tuan. Masuk waktu berhenti. Dia ya? memang. Kan? Memang itu. Ya? Trend saya. Sebab apa? sebab untuk kita nak hadirkan kekhusyukan itu tadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maka kita kena cari jalan ketenangan bila dah tenang ni tadi datang dalam keadaan selesa barulah boleh kita dapat khusyuk maka kata beliau perlu diketahui kalimat ini bukanlah hadis Rasulullah bahkan adalah Imam dan para Tarhfaz yang menceritakannya walaupun tak sabit tapi memberikan pengertian latariti zaman ini adalah hanya untuk kita mengam sedikit pengajaran yang berbaki itu tuan-tuan sendiri dan sebagai Amerika shalla illa ila anta astawfuruka wa atubu ilaih bismillahir rahmanir rahim nasna al insana lafiyus ila Allahu Akbar, Allah, akbaru. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah.